Спочатку я зненавидів їх обох, Не міг дивитися, слухати, потім, потім ладим був піти за немамою, бо вона все-таки була мені ближчою. Тата майже ніколи не було вдома, а його любовні історії вже всіх доконали. Але кого хвилювала думка дванадцятирічного хлопчика. І як я тоді мучився? Думав, що вони розлучились через мене, саме тому, що, самі розумієте, словом, і тоді був винен, і потім, коли розбився, бо справді сів за кермо на підпитку. І тато мені не може цього простити. Він пишався мною, справді пишався, а заодно покладав на мене великі надії. Казав, що після того, як закінчу наш університет, відправить на стажування у Швецію, зробить мене своїм бізнес-партнером. А далі ясна річ, Віталій Владиславович мав би успадкувати його імперію, а хто ж, крім мене? Я його підвів. Іноді мені здається, що він страждає більше, ніж я. І соромиться, що у нього такий син. Має мене за повного лузера, який навіть не зумів скористатись тим, що вже було приготовлено для нього успішним татком. От і тримає не даху за цими мурами, як дракон-принцесу. Ніна спалахнула. Красково розлучились, бо ніколи не любили одне одного – От і вся причина. Колись товаришеві Краскову потрібна була Людмила Гервасіївна, бо вона мала зв'язки впливового тата, а потім часи змінилися, і в цьому вже не було потреби. Її таточко став ніким, і вона також. Зате товариш пан Красков зумів розкрутитись і стати дуже крутим. Жодної твоєї провини в їхньому розлученні немає. Звідки ти знаєш? здивувався Віталій. Що ти не винен? Ні, про впливового предка Людмили Гарвасівни. Припустила, здогадалась. Інтуїція підказала, іке це має значення. Головне, щоб ти нарешті зрозумів і перестав себе мучити. Господи! Якби він знав, якби він тільки знав, яке полегшення щойно після його драматичної розповіді відчула вона сама. Отже, те, про що розповідала Регіна, правда? У неї дійсно є брат – і головне, хоч він ріс поруч із Владленом Владиславом, але виріс зовсім не таким, як батько. Зовсім. Мабуть, у Віталикова мами, в тієї молоденької ткалі чи прядильниці із Полісся, справді були дуже гарні і дуже сильні гени, які красково так і не вдалося змінити, підім'яти під себе, деформувати, озлобити. Ніка досі так боялася, що в ній самі може бути щось від батька, щось темне і недобре. Ні, якщо вже навіть віталик на нього не схожий, то вона й погутів. У ній все від мами, тільки від мами. Бо чи то все вишні, чи доля, чи премудра матінка природа, але хтось, якась вища сила, змусила захистити нащадків Краскова від нього самого. Ніка правду каже, ніхто нас не запитував, чи хочемо ми народжуватись, а тому ми взагалі нікому нічого не винні, нікому. «Нічого!» – Лана Рвучко обійняла Віталія. «Ти ж міг загинути, Віталику! І як би я тоді жила? Яке щастя, що ти залишився живим! Яке це щастя!» Фрекенбок, мабуть, підслуховувала під дверима. Почула підвищені голоси і зазирнула в кімнату. А коли вгледіла, як Лана обіймає Віталія, голосно охнула, демонстративно грюкнула дверима і щодуху помчала телефонувати господаріві. Той за хвилин десять уже був у будинку. Не інакше, як на реактивному літаку прилетів, подумала Ніка. Цікаво, чи впізнає він мене? Втім, тоді я була баклажаново бусковою брюнеткою в шкіряних обладунках. Не впізнав. Сцену видворення двох нахабних кур, які чіпляються до бідного каліки, Красков і його фрекенбок зробили настільки брутальною і принизливою, що на Віталія боляче було дивитися. Ніка побоювалась, щоб він після цього не наклав на себе руки. Було чого. Ні наступного дня, ні за два дні Віталиків-Сільниковий не відгукнувся на жоден із їхніх дзвінків. А вхід до садиби Краскових, очевидь, відтепер для них назавжди заблокували. Лана не знаходила собі місця. Середньовіччя якесь, Васал бездушний. Хто йому дозволив поводитись з дорослою людиною, наче із предметом. «Як можна зробити із власного сина в'язня замку Ка?» Ніка мовчала й обмірковувала план дій. Таке могла придумати тільки вона. Одного дня біля маєтку краскових зупинився фургон з написом «Газова служба». Молодий майстер у синьому комбінезоні сказав у домофон, що в сусідньому будинку несподівано стався витік газу, навіть людей довелось евакуювати. І він тепер мусить перевірити всі обістя на цій вулиці. Можливо, це збій у системі. Фрекенбок переполошила, скинулась обнюхувати приміщення. Чутливий ніс навловив підозрілого запаху. Його власниця повернулася до майстра і не відходила від нього ні на крок. Тягнулася за ним, як нитка за голкою. Від стояків за будинком до підвалу, від підвалу до кухні. Хлопцеві довелось здатись до хитрощів, щоб змусити її відклеїтися. За півгодини фургон взяв курс від царського села до міста. У ньому від'їхав і в'язень замку К. Лана і раділа, і водночас страшенно хвилювалась.